ואת היבושי ואת האמורי ואת הגרגשי ואת החיבי ואת הערכי ואת הסיני ואת הארוודי ואת הצמרי ואת החמתי, ואחר נפוצו משפחות הקנעני. ויהי גבול הקנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבויים עד לעשה.